Молодий служка, що спав поруч з келією Мельхіседека, чув цілу ніч за стіною кроки архімандрита. Коли на сході зажеврила рожева, ясна зірниця і просвітліла висока глибінь неба, Мельхіседек покликав служку і звелів йому сповістити отця Антонія, щоб той якнайшвидше прийшов до нього. Отець Антоній війшов до келії архімандрита і мимохідь відсахнувся, так постарів і змінився за цю ніч ігумен. «Сину мій!» – звернувся Мельхіседек до Антонія. «Чи є в нашій аптеці золоте чорнило?» «Є привелебний отче», – жваво відповів Антоній. «Так, доведеться мені скомпонувати один папір, але сіє потім», – ріскворував ігумен і додав. «Сьогодні виїжджаю». «Ти привелебний, отче, Куди? У Варшаву!» Владико жахнувся Антоній, мимохідь подавшись вперед. «Я пастир ваш, мені належить за всіх терпіти і відповідати, але не на те покликав я тебе. Я виїжджаю і не маю зайвого часу». Мельхіседек зупинився на мить і потім провадив далі дещо з Бентежино. Полковник говорив учора про грамоту царську. «Ти чув усе. Сьогодні вночі я пригадав, що коли був у Петербурзі, то справді одержав від монархині якусь грамоту. Писано було в тій грамоті, що монархиня всіх нас під свій захист приймає і обіцяє допомогти нам проти ляхів. З напруженою увагою прислухався Антоній до слів Мельхіседека. Обличчя його від хвилювання почервоніло, а очі так і вп'ялися в ігумена». Але, – провадив Мельхиседек, – я не маю часу відшукати її, а тому залишаю тобі ключі від цієї потайної скриньки. Знайди ту грамоту і віддай її панові полковникові. Ти зрозумів мене? І Мельхиседек пильно подивився в очі Антонієві. Зрозумів, привелебний отче, скрикнув Антоній у пориві неприхованого захвату. Будь спокійний, усе виконаю. Захоплений вигук Антонія примусив Мельхісадека здригнутися і змінитись на виду. «Стривай!» – промовив він швидко і, підвівшись з місця, підійшов до Антонія і взяв його за руку. «Чи розумієш ти?» – заговорив він поволі, впиваючись у нього очима і міцно стискаючи його руку в своїй руці. «Чи розумієш ти, що викличе цей папір? Чи розумієш ти, на який шлях штовхне він усіх? Чи розумієш ти, що з того шляху не буде вже повороту, що вся доля вітчизни залежатиме від цього паперу, тільки від нього? – Розумію, – прошепотів Антоній, опускаючи очі перед пронизливим поглядом Мельхіседека. – Присягнися ж мені Богом Всемогутнім! – Мельхіседек підніс до розп'яття руку і голос його залунав урочисто і суворо присягнися спасінням душі своєї, присягнись стражданнями розп'ятого за нас, що ти віддаси полковникові цей папір лише тоді, як воїстину вдарить наша остання година. «Присягаюсь», – прошепотів Антоній, стаючи перед розп'яттям на коліна. «Хай же буде над нами воля твоя», – мовив наприкінці тримтячим голосом Мельхіседек. Вийшовши з Келії і Гумена, Залізняк взяв Найду за руку, придержавши його, промовив тихо. «Пора. Завтра треба вирішити, кому податися на Запорожжя, а кому лишитись тут. Буду завтра. Зараз треба до своїх». Залізняк випустив руку Найде і поспішив прилучитися до ченців, що пішли вперед. Найда уповільнив ходу, щоб дати час товаришам одійти, і попростував до своєї келії». Йому хотілося залишитися самому, і будь-яке товариство, навіть найближчих друзів, було в цю хвилину небажане для нього. Груди його розпирало непогамоване хвилювання. Уся ненависть до ляхів, уся палка любов до батьківщини, вся відданість вірі батьків, уся гордість козацька спалахнули в його серці яскравим полум'ям, коли він почув звістку, привезену гінцем. Тепер він горів бажання будь-що врятувати вітчизну, поставити все на карту, але добути їй волю. Залізнякові слова наелектризували його ще більше. «Завтра має вирішитися все, треба спішити, а втім Залізняк не дрімав, Україна вже вся на поготові, жде тільки гасла».